Fainna as-saq al-hadithi kitabullah Wa akhir al hadi hadi Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam, Wa syar al-umuri muhdathatuhah Fainna kulla muhdathatin Fi dinillahi bid'ah Wa kulla bid'antun dalalah Wa kulla dalalatin finnar Jemaah salat jumlah Rahimani wa rahimukumullah Marilah kita senantiasa Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita semua. Dan marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa merupakan sebaik-baik bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ar Rasul alaihi salatu wassalam beliau bersabda Innal anbiya innal ulama warasatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarrisud dinaran wala dirhama walakin warasul ilma faman akhazahu akhaz Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi dan sesungguhnya para nabi tidaklah mewariskan dinar dan tidak pula mewariskan dirham Melainkan mereka hanya mewariskan ilmu Maka barang siapa yang mengambil bagian tersebut Barang siapa yang mengambil ilmu yang disampaikan oleh Nabi Maka sungguh dia telah mengambil bagian yang sangat banyak Dari hadis ini bisa kita ambil pelajaran Bahasanya manusia terbaik setelah para Nabi dan Rasul adalah para ulama' Kemudian pelajaran yang lain dari hadis ini, bahasanya ulama yang hakiki adalah mereka yang benar-benar memperhatikan ilmu, ilmu yang Allah subhanahu wa taala sampaikan melalui wahyunya, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Para ulama merekalah yang menyambut penuh. Seruan Allah Subhanahu Wa Taala menyambut penuh seruan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menghafal ilmu, menghafal wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian mencatatnya, kemudian menyebarkan ke generasi setelah mereka. Ini sebagai bentuk sambutan mereka terhadap sabda Rasulullah Sallam, Taroktu Fikum Amrain lantazillu ma tamasaktum bihima kitab Allah wa sunnata nabihi sallallahu alaihi wa sallam telah aku tinggalkan di tengah kalian dua perkara kalian tidak akan tersesat selamanya selama kalian berpegang teguh dengan keduanya yaitu kitab Allah al-Quran dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wa sallam jama rahimani wa rahimakumullah dan banyak ulama yang kita ketahui banyak atau sedikit ulama yang telah kita ketahui bagaimana mereka mengindahkan syarat Allah Subhanahu wa taala bagaimana perhatian mereka terhadap hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antaranya Imam An-Nawawi rahimahullah Muhyiddin Abu Zakaria bin Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah ta'ala beliau adalah salah satu ulama yang sangat perhatian terhadap ilmu sangat perhatian terhadap wahyu Allah subhanahu wa ta'ala sehingga dalam karya-karya beliau beliau cantumkan ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah salamu alaihi wasalam ilmu yang beliau sampaikan bukan semata-mata muncul dari pemikiran pribadi melainkan Bersumber dari wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara kitab yang beliau tulis adalah. Kitab al-araba'un an Al Nawawi, Kitab kecil. Yang terdapat padanya 40 lebih hadis Nabi SAW. Di antara hadis yang beliau bawakan. Setelah hadis yang pertama adalah hadis Jibril. Disilahkan oleh para ulama disebut hadis Jibril. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu beliau mengatakan bainama nahnu julusuna inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam za taum idza tala alaina rajulun shadidu baydhi thiyab shadidu sawdi syar la yura alaihi asarus safar wa la ya minna ahad Ketika kita duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari tiba-tiba muncul seseorang yang sangat putih pakaiannya sangat hitam rambutnya fasnada rukbatihi ila rukbatihi la yura ala asarus safar yang tidak terlihat bekas perjalanan wala ya'rifu minnahadun tidak ada seorang pun di antara kita yang mengenal orang tersebut fasnada rukbatihi ila rukbatihi lalu orang tersebut Menyandarkan kedua lututnya kepada kedua lutut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wabahdu akhafaihi ala fakhideh dan orang tersebut meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua pahanya atau dalam riwayat yang lain meletakkan kedua telapak tangannya di atas paha Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Waqol ya Muhammad akhirni anil Islam. Lalu orang tersebut Berkata wahai Muhammad kabarkan kepadaku tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-islamu antasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah wa tuqima as zakah wa tasum ram ramadan baita in istata'ta ila hisabila. Islam adalah engkau bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak kecuali Allah. Dan bahasanya Muhammad adalah utusan Allah Engkau melaksanakan sholat Menunaikan zakat berpuasa di bulan Ramadan Kemudian beribadah haji Ke Baitullah Al-Hiram Jika engkau mampu untuk melakukannya Orang tersebut berkata Engkau benar Maka kami, kami pun merasa heran Dia bertanya dan dia pun membenarkan Nabi SAW Qala fa 'anil iman lalu orang tersebut berkata lagi Kabarkan kepadaku tentang keimanan Qala antu minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairi wasyari Kata Nabi SAW iman adalah beriman kepada Allah iman kepada para malaikatnya beriman kepada kitab-kitabnya beriman kepada para rasulnya Beriman kepada hari akhir Dan kau beriman kepada kodoh dan kodar Yang baik dan yang buruknya Dan seterusnya Dari pertanyaan-pertanyaan malaikat Pertanyaan-pertanyaan orang tersebut Kepada Nabi SAW Di akhir hadis Ketika Umar bin Khattab terdiam Sejenak Beberapa saat Karena bertanya-tanya Siapakah orang yang datang Yang bertanya kepada Nabi SAW Maka kata Nabi S.A.W. Haza Jibril. Ata'akum yu'allimukum dinakum. Ini adalah Malaikat Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajari agama kalian. Jamar Rahimani wa Rahimakumullah. Di antara faidah hadis ini sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibn Daqiqil Aida rahimahullah ta'ala. Beliau menyatakan Hadza و... و... ومتشع... kata imam ibnu daqiqilayd rahimahullah ini ada, ini merupakan hadis yang agung karena mencakup semua amalan baik yang zuhir maupun yang batin. Dan semua ilmu syariat kembali kepada hadis ini. Dan juga bercabang dari hadis ini ilmu-ilmu syariat. Karena kandungan yang terdapat di dalam hadis tersebut. Jamar Rahimani wa rahimakumullah. Di antara faidah yang disampaikan oleh para ulama. Yang pertama. Bahasanya terdapat adab dari adab penuntut ilmu, adab seorang murid kepada gurunya, baik adab dengan lisannya, adab dengan perkataannya ataupun perbuatannya dia tampakkan adab di hadapan gurunya, sebagaimana yang dijelaskan atau yang diperlihatkan oleh malaikat jibril alaihissalam, beliau mendatangi nabi dengan keadaan yang terbaik, dengan pakaian yang rapih. Menekat kepada gurunya Tidak menjauh Tidak berpenampilan dengan penampilan yang jelek Melainkan dengan penampilan sebaik mungkin Kemudian pelajaran yang lain dari hadis ini Bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan para malaikat Di antaranya malaikat Jibril alaihissalam Untuk menampakkan dirinya dengan wujud manusia Allah subhanahu wa ta'ala izinkan Malaikat Jibril menampakkan dirinya dengan wujud manusia, sebagaimana yang terdapat dalam hadis tersebut, dan juga sebagaimana yang dilakukan oleh malaikat Jibril pada orang-orang soleh terdahulu kepada para nabi terdahulu. Jami'ah Rahimah Nya, Wabarakatuh. Kemudian faidah dari hadis ini, buasanya seharusnya bagi seseorang untuk bersaksi. Untuk asyhadah syahadatan Bilisanhi lisani muqinan biha bi qalbihi persaksian dengan lisannya dia ucapkan dengan lisannya kalimat la ilaha illallah kalimat muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian pelajaran dari hadis ini Bahasanya tidaklah sempurna keislaman seseorang Sampai dia bersaksi terhadap Muhammad bin Abdullah al-Kurossi al-Hashimi sebagai utusan Allah subhanahu wa taala. Ya maa rahmani warahmatullah. Kemudian dari faidah hadis tersebut, buasanya Nabi saw menggabungkan dua persaksian untuk satu rukun, menggabungkan dua persaksian untuk satu rukun, yaitu persaksian La ilaha illallah la ma'budu haqqun illallah yang maknanya la ma'budu haqqun illallah tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala kemudian persaksian anna muhammadan rasulullah Bahasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan dua persaksian ini dalam satu rukun yaitu rukun Islam dikarenakan semua ibadah tidak akan sempurna, tidak akan diterima kecuali terpenuhi dua syahadat ini, yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan keikhlasan ini merupakan kandungan dari la ilaha illallah. Kemudian ibadah tidak akan diterima, tidak akan sah kecuali dengan al mutabaah mengikuti bimbingan ar-rasul alaihi salatu dan itu merupakan kandungan dari syahadat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qulu qul hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa naf'ani wa iyyakum mimma fihi min al-ayat wa dzikral hakim fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yumiddin Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Yang menunjukkan Hanya dialah yang berhak untuk diibadahi Zalika bi'anna Allah walhaqa Wa anna ma yada'unahu min dunihi wal batil Dialah Allah yang al-hak, yang berhak untuk diibadahi dan apa saja yang diibadahi, apa saja yang disuruh dari selain Allah maka itu adalah batal. Jami wa rahimahni warahmatullah. Kemudian pelajaran atau faidah dari hadis yang kita baca tadi, buasanya la yatimul isla yatimu Islamul mar'i illa bi qawmati salah. Buasanya tidak sempurna Tidak sah Islam seseorang Kecuali dengan melaksanakan sholat Kecuali dengan menegakkan sholat Dan tentu saja Sebagaimana ulama kita menjelaskan Pelaksanaan sholat Dengan benar Sesuai dengan bimbingan ar-rasul Jangan sampai kita Termasuk orang yang dinyatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Celakalah orang-orang yang salat alladzina humu masalatihim sahun yang mereka lupa dari salatnya ulama tafsir mengatakan di antaranya imam atho bin dinar beliau mengatakan sahun an waqtiha an waqtiyal awal fa yuakhirunaha ila akhirih daiman aw ghaliban la la di sini adalah Lalai dari waktunya yang pertama, mereka akhirkan, mereka selalu mengakhirkannya atau kebanyakan solat dia akhirkan. Wan wa adaihabi suruti hawarkan ya atau lalai dari syarat, dari rukun dan syaratnya tidak terpenuhi rukun dan syaratnya. Wan wa wanil khusu fiha watadaburi limaaninya ataupun lalai dari Kekhusuan Solatnya tidak khusyuk Tidak tadabur terhadap makna-makna Atau bacaan-bacaan Yang terdapat di dalam solat Jemaah rahimani Warahimakumullah Maka terkait solat ini Perlu kita perhatikan Perlu kita ingat selalu firman Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika penghuni neraka Ditanya Ma salakakum fi saqor Kenapa? Kalian masuk ke dalam neraka sokor. Qolululamna kuminal musallin. Penghuni neraka mengatakan kami dulu tidak solat ketika di dunia. Dan juga ayat kedua yang perlu kita ingat adalah sebagaimana yang tadi kita bacakan. Fawayyululin musallin. Celakalah orang-orang yang solat. Alladhi nahum angusolatim sahun. Yang mereka lalai dalam solatnya. Maka rahimani wa warahmatullah. Mulai saat ini dan seterusnya kita berusaha menjaga salat kita, menjaga kualitas salat kita. Kita laksanakan salat kita tepat waktu, kita perhatikan syarat dan rukunnya. Mulai dari takmiratul haram ruku' sujudnya sampai selesai salat kita perhatikan salat kita, kekhusyuan kita agar benar-benar berkualitas, agar benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Pelajaran lain dari hadis tersebut, buasanya rukun iman ada enam rukun, sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Beriman kepada Allah, malaikat, kitab, para rasul, hari akhir, dan beriman kepada kodok dan kodar. Dan pelajaran dari hadis tersebut, buasanya rukun yang paling agung, rukun yang paling besar di antara rukun iman. Adalah beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena dialah Allah subhanahu wa ta'ala Satu-satunya Yang menciptakan kita Yang memberikan rezeki kepada kita Ulama kita Menjelaskan terkait Definisi keimanan Dan ini perlu kita ketahui Ta'rif atau definisi keimanan Menurut ahlu sunnah Wal jamaah Mereka mengatakan di antaranya Al-Iman ikrarun bil-lisan, wa antikadun bil-janan, wa amalun bil-arkan, yazu bil-toah, wa yankus bil-istyan. Iman adalah ikrar, mengikrarkan dengan lisan. Kita ucapkan dengan lisan kita, kemudian kita yakini dengan hati kita, kemudian kita amalkan dengan anggota badan kita. Kita praktekan semua perintah Allah Subhanahu Wa Taala kita jauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala keimanan bisa bertambah dengan ketaatan dan berkurang karena kemaksiatan-kemaksiatan ini definisi keimanan yang harus kita pegang selalu jangan sampai kita termakan oleh berbagai macam syubhat, kerancuan-kerancuan terkait definisi keimanan, karena di sana ada yang menyatakan iman cukup hanya dengan meyakini tidak perlu amalan. Ini merupakan penyimpangan di dalam akidah penyimpangan di dalam keimanan. Jazawrahimani, warahmatullah. Kemudian faida terakhir yang ingin kita sampaikan di sini, biasanya keimanan kepada Allah subhanahuwataala mencakup al-imanu bi-wujudi, beriman kepada wujud Allah subhanahuwataala. Allah subhanahuwataala adalah wujud ada bukti adanya Allah Subhanahu wa taala segala alam semesta ini semua makhluk yang ada di alam semesta ini tidak mungkin makhluk yang ada di alam semesta ini ada begitu saja sebagaimana meja yang kita lihat sebagaimana jam yang kita lihat tidak mungkin ada dengan sendirinya tidak mungkin bisa membuat dirinya sendiri melainkan ada pembuatnya apalagi alam, apalagi alam semesta yang begitu menakjubkan Pasti ada penciptanya Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Dan ini menunjukkan Adanya Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian keimanan Terkait iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Al-imanu birububiyatih Iman terhadap rububiyat Allah subhanahu wa ta'ala Artinya Mengimani segala perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala Pencipta, pengatur, penguasa Alam semesta Harus kita imani Dialah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada pemilik, tidak ada pengatur melainkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cakupan iman kepada Allah adalah al-iman bi uluhiyatih, beriman terhadap uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Artinya semua ibadah ya Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita, tujuannya harus untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita ikhlaskan ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cakupan iman kepada Allah adalah istibatum asbatuhum Allah min asmahi wasifatih menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa taala yang telah Allah tetapkan di dalam Al Quran dan yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW melalui hadis-hadisnya. Jazawrahimani warahmatullah. Itulah beberapa cakupan keimanan kepada Allah subhanahu wa taala. Semoga dengan apa yang disampaikan Terutama terkait keimanan kepada Allah Tidak ada Kekeliruan Tidak ada kesalahpahaman Di antara kaum muslimin Dikarenakan ada sebagian kaum muslimin Yang menuduh Buasanya pembagian Tauhid, rububiyah, uluhiyah Asma wa sifat Itu sama persis dengan pembagian trinitas Maka tuduhan ini sangat Tidak terbukti Tuduhan ini Berdilandasi oleh kebodohan Dilandasi oleh hawa nafsu Karena sangat bertolak belakang Antara Trinitas Dengan Tauhid, Rububiyah, Uluhiyah Asma' wa Sifat Yang dijelaskan oleh para ulama Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita Ke jalan yang lurus Memberikan taufik, hidayah Untuk kita Mau menghadiri majlis ilmu Karena dengan majlis ilmu Keimanan kita keselamatan kita akan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala innallaha wa malaikatahu yushalluna 'alan ya ayyuhallazina amanu 'alaihi wa taslima allahumma shalli 'ala muhammad wa 'ala ali muhammad kama shallaita 'ala ibrahim wa 'ala ali ibrahim innaka hamidum majid allahummagfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم الأمات إنك سميع قريب مجيب دعات ربنا لا تزين قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقينا عذاب النار وقيم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله هيا على صلاة هيا على الفاناة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله So, susufukum fainatassu suf min tamam misnah luruskan dan dirapatkan Sof depan yang kosong diisi terlebih dahulu mm -hmm. Allahuakbar mm -hmm. Alhamdulillahillahi rabbil alamin Al-Rahman, Al-Rahim Malik yawm al-Din Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in Ihdina assirat al-mustakim Siratul Ladinan Aamt Alayhim, wa Irul Madzub Alayhim, wa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 إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يسلى النار الكبرى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 Suhu fi Ibrahim wa Musa Allahu akmaru Sam'i Allah li man hamidah Allahu akmaru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 Alhamdulillah, Rabbil Alameen Ar-Rahman, Ar-Rahim Maliki Yawm al na'budu wa Iyaka nasta'in Ihdina s mustaqim Sirata al-lazina an'amta alayhim Wairi al-maghdubi alayhim Wala al-dallin Amin Al-Ataaka hadithu al-washiyah Wujuhun امِنَنَ النَّاصِبَة تَسْلَى نَارٌ حَامِيَة تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ آنِيَة لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ لسعها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لغية فيها عين جارية فيها سرور مرفوع واكواب موضوع ولا مارق مصفوفة وزرابي مبثوثة A fala yanzurun ila al ibn, kifahulikat? Wila al sema'i, kifarufiat? Wila al jibal, kifanusimat? Wila al arumd, kifasutihat? Fazkirain nama anta muzakir, la'sta'alaihim bimusyitir. Ilah man tawalla wa kafar, fiyadzibuhullah al-ghazab al-akbar. Inna ilayna yaabuhum, thumma inna'alayna hisabuhum. Allah